Na mpenzu msikaribu kwa hukufuata tarifa ya habari ya mchana waleo wa tunaanza kwa mutaasari wake. Wizara ya kilimu watuwa kipindi cha wiki moja ilikumariza sisuala la uhaba wa mbolea kwa wakulima wote nchi ni burundi. Na mikuwa ya rumonge makamba na ruyumoyenga ya ungoza kwa idadi ya watu wanao safi kutafuta kazi warabuni la fichua sikala ONLST uwe tonfrae. Na katika habari za kima taifa watu zaidi ya kumi wafaliki nchini Uganda kutukana na tuhuma za pombe yenye sumu. Kuna haya biya shaka na mengindo pendu sizaji mitambu na ungozo na nino sabibu ni mana hapa studio mimi nilomwalde ni oyabifuze. Radio isanganiru ni radio ya mariviano. Habari kamiri. Wakulima watambarari ya imbo na sima kututegimea kupata mavuno bora kwa mazao ya viyazi, vitamu, soya, mboga na mingine. Kufuatia ukusifu wa maji ya kumuagiria wanaomba wa husika na kirimu na ufugaji kuratibu vyema kirimu cha musimu wa kiangazi kwa kuchimba mifileji ya umuagiriaji katika uongozi wa shirika la kuenileza tambalara ya imbo SLDI wanathibitisha upungufu wa maji musimu wa kiangazi lakini kuwa wanajaribu kwa sambazia wote hayo yanajiri. Wakati watala moa kisema kwa sekta ya umagiliaji inafikia asili ya kati ya Mberi na ne Nchini Burundi na uizara na ukimoga nijio makata amba ya metolewa na uizara ya kiume na ufugaji iliswa rambolea aliwe tayari limepatai wa muarubaini waziri wa kiume wa metole wa kipindi hicho. Jumatato hii katika mkutano wa kutathumini na mna zoezila ugavi wa mbolea. Alina vioendesho wa nchini kuote. Deo Giderulema amesima kuchukizwa na namu na kiwanda fumi. Kinacho tengeneza mbolea kinatua、uh, mbolea enyewe. Lakini kukasaria mararamiko kwa laia. Tarifa hii haijakamilika. Ikikamilika tutaile jirea. Na na... Wanawake na wasichana zaidi ya、uh, miyane diwa walesafiri mwaka rufumbiri ishinamoja kuenda waradubuni kutafuta kazi hayoyo huchomoza katika ripoti ya shirika ONST uwe Tomfrey la kupiga、uh, vita usafirisha jihalamo wa bin Adam pime mbaro keye kiongozi wa shirika hilo anafamisha kuwa mikoya rumonge, makamba na muhinga Ndiyo inaongoza kwa idadi ya watu wanao kuenda katika mataifa ya uwarabuni. Tulejileile tarifa ya habari na uzunguzi ya kilimo ambapo makata ya wiki moja. Ndiyo metolewa kwa wakulugenzi ili kuswala la mbolea liwe tayari mimepatiwa mwarubaini waziri wa kilimo wa metowa kipindi. Hicho jumatatu hii katika mkutano wakutathomini namna zoezi la ugavi wa mbolea lijio endesho anchini kutu. Deogu deulima amesima kuchukiza na na muna kiuanda formiki nacho tenge nzambolea kinaitoa, lakini nikwasalia mara miko kwa riyal. Thomas Kileze anatafutse kwa kiswahili moja tu maizeme sago. Nabuwe minister wa energia min na giri visho wakbios. Nilimuambia Uwaziru anishatina wa madini afaany aluwezalo ilikuwa yote ipate mafuta ya kusafirisha mbolea hii habari zilizonifikia ni kuamba swala hilo inashaurikiwa namna mnyo fanya msafara huo ilikuwa tarikumi nataanu nivyo tu fanya kila tulezalo ilimbolea iwe mfikia raia tu kotareshinambili tu fanya nguvu ilikuwekihi japo tulikawi ya mbolea iwe mfikia wakulima tu sechukuliye kwenye ripoti pekee. Tufike kwenye ugavi rasmii wambolea kwa wananchi. Tusi tupiane la wama. Tusende kuka ofisini wakati kunaraya ambao bado kupata mbolea ilihali nijukumuleta tu. Jambola pili tulioomba kwa chanzo na tabia yakubaki na mbolea ya raia, pamoja na kubaki na helaya au. Tuliku Baliyana kunda kana tabia hiyo katika msimu wa kilimo, iwapo msimu wa kilimo utaanza, na tabia hiyo ikasalia itakuwa zaidi rikuwa, tunafanya yale ambayo hatuelewi, kutokea na kuwa tuliafikiana tarikumi, tukiwa na viungozi wa kilimo na ufugaji kuwa, tutakuwa tumetokegemeza minununuko yawa kulima, tuki maliza ugavi ambolea katika wakihii, sisi wenyeo tutafika tunafanya msaka, watu wenye mbolea katika maduka. Tufiketi tunamboa vyongozizi wa utawala, kutochunguia mipaka, bolia ambayo itasafiriishwa ikamato. Vombile inzo vivi kirageenda wa ifat. Habari zaki mataifa. Kinshasa, machlinka manane ya mazingira yenyimakau makuum. Kuhunchini jamuhu ya kidemokrasia kuhungwa ya msema kuwa yanakabiliwa na vitisho kwa sababu ya kampeni yao Dhidi ya upigaji mnada wa Vitaro vya mafuta na gesi kulingana na shirika la habayla uingereza BBC Mashirika ambayo ni pamoja na Greenpeace Africa Yanasema wana kampeni wamepokeya vitisho vya moja kwa moja ambayo ni pamoja na tuhuma za uhaini Vitisho vya kuawa na kupigiwa simu na watu wa siyo julikana Serikali nchini jamuhulia kidemokrasia kungu ilizidua munada wa haki za ariseni na kuahidi kuwa mazingira ya tarindwa kwa kutumia teknolojia kisasa. Tisa kati ya Vitaru vya mafuta viku katika msitu mkubwa wa bondi lakati na eneo rapitulensi mahalibi mwa inchi hiyo na mipangu ya kuchimba visima katika eneo hilo imekua na utata. Na polisi kaskazini mahalibi mauganda wana chunguza vifo vya watu zaidi ya kumi Wanao shukia kufariki baada ya kunyu wa pombe ilio tengenezo wanchini humo Inaudaiwa kuwa na sumu vifo hivyo Vinasimikana kusajiriwa kati ya jumamosi na jumapiri Kulingana shirika la habaila uingereza BBC Wengine katha akiwemo mfanya biyashara mamoja aliekuwa kiuza pombe hiyo Inaujulikana kwa ajina la city five pineapple flavored Jintzi wamilazwa hospitalini kwa atuhuma kuwa ilitiwa sumu hajulikani ni viambato gani katika kinyoaji hicho vimetumika lakini magia sio na madini pombe ya ziada na ratha ya mananasi ya melodhetwa kwenye chupa. Msemaji wa jeshi la polisi mkua ni humo hamesima kuwa sampuli za pombe hiyo zimekusanywa kwa. nazta wasiri shaua kwamukemia wasiri kari kufanya vipimo washukiwa wanae wametiwa mbaroni na kikwanda ambacho pombeshiyo ilikuwa ikiteginezwa kimefungwa huko uchunguzi ukiendelea na tume huru ya uchunguzi na mipaka ibisini chini kenyi amitangaza gостей shina tisa kuwa siku ambayo itaendesha uchunguzi uchunguzi mdogo katika maeneo ambayo Upigaji kura uliachili shukatika uchaguzi mkuu uliokamilika. Kulingana shika la haba ila uingereza BBC Mwenyekiti wa IBC Wa fula chibukati Alistima atume hiyo imejianda kikamilifu Kuanda uchaguzi siku ya jumatatu Bada ya kuahirisha juzo ezi hilo Marambiri makamishina wote Wa IBC Wamehudhulia mkutano huo Wa kiyomu wane waliu kataa kujuhusisha Na matokeo ya ushaguzi wa uraisi Yaliu tangazo na mwenyekiti wa fula chibukati Uchaguzi huo Uliu kua nafanyika wakati Uliu kua nafanyika Uliwa kuwa ufanyiki wakati wa uchaguzi mkuu munamo agosti tisa uli sogezu wa mbili hadi shina tatu agosti Bada ya tumehio kugundua makosa ya mchangayiki wa karatasi za kupigia kura zicho zichapishwa IBC Isamamisha marambili uchaguzi wa ugoverna wa mombasa na kakamiga na viti vine vita maineo bunge pokoto kusini Kituwe vijijeni longai na kacheriba Na mtuleje nchini burundi ambapo o, wak, na waki na wasichana zaidi ya miane diyo walisafiri mwaki na fumbilishi na moja Kuenda uwaraboni kutafuta kazi hayo na chomoza katika ripoti ya shirika ONLST uwe tonfaye La kupiga vita usafirishaji halamu wa binada prime mbaru kie ye kiongozi wa shirika hilo Anafamisha kuwa mikuwa ya rumonge, makamba na muinga Ndiyo inaungoza kwa idadi ya watu wanao kuenda katika mwataifa hayo. Omeenuwayo na mairizu zaidi. Wanawake 20 kutoka kwenye kata za kanyengoko, Sainte-Urbain, haya mba Gihuanyi na Rukinga, waleondoka mwakajana kuenda nchi za uarabu, kama vile Saudi Arabia, Oman, kuwete Uarabu. Katana nyinginezo jambo linarothibitishwa na baadi ya viongozi waliochaguliwa katika katahizo wanaweleza mmoja waki hao kuenda Afrika kusini. Kwa mgibu wawakili prime mbarubu keye kiongozi wa asasi ONLCT uwe tonfrère inayopambana didi abjashara za bin Adam. Anasema kuwa zaidi ya wanawake na wasichana mia ina waburundi waleondoka kuelekea inchi za kiarabu kutafuta kazi. Kwa mba wanapofika huko hukumbwa na shida mbalimbali mbali tu kama vile kutumikishwa kazi nyingi kuibiwa viungo vya mwili kama vile kutumikishwa. Moyo figo ini na mapafu bila kujua hali inayowaingiza hasara. Sikuza badae, takuimu zinazohusiana na kuhamahu kwa wanawake na wasichana kuelekea inchezakiarabo hasipatikanikua urahisi, mailezo ya Jeremy Bismara katibutara farumunge anajuzwa sababu kwa wengine wa wanawake na wasichana hao kupitia ni azizi zohalali, reporti ya assassino enelsete uetonfrere, toleo la moa kwa elf mil naishinamoya. Inashiria kuwa mikoa inayopakana na inchi jirani za Tanzania na jamuri ya kidemokrasia ya Kongo, yani mikoa ya rumonge, jijila bujumbura, makamba na muyinga, ndiyo inayokumbwa zaidi na safari hizo za wanawake wanaukwenda inchi za kiarabu. Na mkwa sauti hiyo ya umumine linduwa ya utarifa ya mchana waleo haina cha ziyada, usikose kwenye kusikiza pindi vingine vinaavyo endelea kutoka studio za reju isangani lo mimi ni Romar Deni waivuza. Thank you.